Надвечір отчинилася брама, і з неї виїхали обидва полковники, і Мокрицький у супроводі доброї сотні драгунів та невеликого обозу. Випровадивши загін з усілякими добрими побажаннями, а головне – з проханням швидше повернутися з військом, усі, хто залишався в замку, знову зібралися в ту ж вітальню. Паніка, яка була охопила їх, тепер почасти вляглася і заступила діяльна тривога. У фортеці подвоїли варту і встановили найсуворіший порядок нему під час облоги. Комендант фортеці, хоробрий ротміс Рустицький, присягався господарям і дамам, що коли б замок облягло і 50 -ти тисячне військо, то й таку облогу він витримає принаймні півроку. Губернатор погоджувався і на чотири місяці, розуміючи, що до того часу Зима й так розжене обідрану голоту, а російські війська прийдуть на допомогу навіть раніше. Запропонований господарем старий мед і добрий венгшин ще більше піднесли дух і безтурботний настрій потроху знову почав опановувати товариство. Навіть панік Шемуська, вийшовши до гостей, була тепер не така пригнічена. Коли серед жвавого гомону вже залунали веселі вигуки і голосний сміх, у дверях вітальні з'явився гайдук з якимось вузликом у руці, всі відразу замокли в тривозі. «Ясновельможний пане», – доповів гайдук, подаючи губернаторові вузлик. «Якийсь лицар під'їхав, щойно до брами засурмив уріх. Воротар йому розтлумачив, що по заході сонця до замку нікого не впускають. Тоді лицар вручив цей вузлик і звелів його передати вашій ясновельможності». Та ще додав, що той, хто носив цю сорочку, живий, здоровий і славний на весь світ лицар. Але ще вельможний пан спомовляв побачити його тоді, коли розквитається із старим боргом. Панік Шемуська ручка кинулася до чоловіка і, вихопивши з його рук вузлик, розв'язала. До її ніг упала шовкова дитяча сорочечка. «Сорочечка!» – скрикнула пані, і втупилася в неї безтямними очима. «Ай!» – зойкнула вона замить нелюдським голосом. «Сорочечка Стася! Мій Стась живий!» – і знепритомнівши, впала на підлогу. Усі кинулися приводити до пам'яті нещасну матір. Губернатор, схопивши сорочечку, судорожно притискав її до обличчя, пристрасно шепочучи. «Стась! Стась! Коханий! Незабутній!» А потім, опам'ятавшись, наказав негайно знайти того лицаря. Полетіли у всіх напрямках десятки гінців, та невідомий лицар щез, наче крізь землю провалився. Був теплий літній вечір, сонце вже заходило, кидаючи останні стані промені на багряно-золоте листя в саду Грудського монастиря. Ясновельможний пан Збуревський, грудський губернатор, сидів на широкій терасі яка виходила в сад, і благодушно попивав мед у товаристві шановного пріора монастиря. Грудський монастир належав до суворого ордену босоногих кармелітів, та, незважаючи на це, його монахи славилися також майстерним приготуванням пива і меду, і ці благородні напої переповнювали льохи й шлунки чесної братії. Сам пріор зовсім не відповідав тому аскетичному ідеалу, який він мусив наслідувати. Хоча на його босих, випищених і товстих ногах були тільки прості шкіряні сандалі, але кругленьке черевце і гладенько виголене пухляве рум'яне обличчя, облямоване кружалом сріблястих кучерів, свідчили про те, що шановний Пріор і не думав дотримуватися тих правил посту і помірності, які передбачав суворий статут ордену. Приора можна було б прийняти за благодушного дідка, коли б не орлиний гачкуватий ніс і гострі, як у хижа птаха, очі, що кидали з-під сивих брів швидкі пронизливі погляди. Співбесідник його, грудський губернатор Сухарлявий, сивуватич шляхтич з суворою зовнішністю старого рубаки, у всьому був повною притилежністю Приорові. Губернатор мовчки пив мед, Апріор з рідка, сьорбаючи скелиха, солодким крадливим голосом переконував його. Цілком справедливо, нічого кращого не можна й придумати. Замуровані вікна й двері згодом можна буде відмурувати, а тим часом задушливе повітря зробить своє